Arratxaldeon eta ongi etorri palmondo irratira, gogoratu programa stream.maritzusarea.eus 2.1000 barra palmondo irratia linkian entzun dezakezuela zuzenean eta podcastetan palmondoirratia.noblogs.org linkean. Irratxaiotan parte hartu nahi badezu, jarri gurekin harremanetan gure emailian palmondoirratia abilduarrizeup.neten edo gure Instagram eta Twitterreko kontuetan palmondoirratia Elkarrezketa batekin hasiko gara, abestia bukatzerakoan beraz ez muitu zuen eserlekuetatik. Gaito, e hain zane, ongeet hori pal mundo erratira? Gaito, e Bai, eskerrik asko zuri. Gonbi da pena ere unarteagatik eta bueno, besterik gabe ba hasiko gea. Nolantz hasizian eh kabitu ezina idazten. Bueno, hasiran eh etze on e, nereburun zuzenen liburu baten proiektua. Eh normalen e, idazten dituen nago ere bai, e, solte. Baina, bueno, eh nun bueno, saiakera batitea E, bueno, proiektu oso bate itearena, eta hitzaki bezala hartuta igartza literaturleaketara proiektu bat aurkeztea, ba, asintzen ipuñako lako zakite lotura batekin, baino osotasun baten ideiarekin edo idazten. Eta gomendio bat jaso nun, izan zala bat jartzea, profe, e, provisionala izan da ere, eta kabitu ezinak ja da gero azkenean ere izen horretxekin e, gelditu zen Bilduma eta, eta hola sortu zen proiektua. Gero zer erik ez nuen eskuratu, baino mi horretxe garmen diguren edito harremanetan jarri zen esan ez guztatuzetze dela proposamena eta, eta bueno, gero azkenean bai elkarrarrita letxeak plazaratu zuen digurua. Aipatu ez Bilduma hortan edo bueno, ipun ezberdinak edo bagertzen direla, kasu honetan sortzi istorio, ezberdin dira, eta guztiek jarraitzen dute hildo logikoren bat edo, suposatzen dugu baiet, baina bada bestearen atzetik irakurtzeko daude pentsatuak, ala solte irakur daitezke. Berez zeindibiduala dira, berez pertsonaiak, tramak, baitan arratzaiaaren hautsa edo enfokea danak, ezberdina berdina dira, ez? Eta epudimakoitza autonomoa da, baina bai, e, bai daude bai dau hainbat elementu errepikatzen dianak, ez? E, ipunetan. Ba, segura eskin ere obsesio lotuta edo momentuan interesez egiten gai ilotua dauenak ez, eta kabitu ezin egin ere pixka bat hortit dator, ez. Gauze e, zer osoak, inguruak inez zen kajatziak, norberea zalean ezin hori ez, pixka bat sentxazio lotuta, baina ipuin bako itzian, bai pertsonaia, ja, bai trama, erabatez berreinak dira ez, hori oso modu ezberrinetan ulertuta ulertuta guzti hau eta gero nola, bueno, hasilintan ipuin batzuk idazten, gero izenburua jarren da gero ere beste batzuk sortu dituen segura eski elkarrik kutsatu zioten ere pixka bate guzti hori. Baina ez, berez, zuk pentsatzen duzu orden batez, e, ipuina dauzkazu, tazten ze horre kuzle bat edoiten, ze ordenetan irakurraraziko ziko dezun irakurlea, eta zure irizpide baten arabera egiten dezu orden hori, baina kasu montan saltokare irakurri daiteke lasai asko, digusten. Aure okaztean, irakurle gurian, eta, esan ziguten, bago, bidatu bezala euntzinala bertan, eta, jakineko enuke batetik, nolakoa izan zen esperientzia hoi, eta, besetik, esan desu bezala, zuretik azuretik baukala liburu honek, eta, jakineko enuke, ea, referenziarik agerian lazarterik, liburuan. Jo, ba, oso, oso politia izan zen egia esan, e, nahiko urduri junin zen, lehenengo aldi da talde baten eola, eta gaina, ba, herrian, ezakit betire ezakit, bueno, jende zauna, eta Piskatu dure jo nintzen, baina seituan oso oso gustora iso bueno, alberdi da gidaria eta, bueno, beti da plazer bat isoekin itzeitea, eta gero taldea ere oso atxe oso jatorra, ez dakit oso gustora, honen zan. Gaina, ba, iliburua izan zen abia puntu, baina hase ginen itzeiten, eta bilo ire gutxi busatzea egu, eta bukatu genuen itzeiten, ba, ba bueno, denetik piskat ez, e... Eta oso, bezakit bai, oso eroso oso konversazio oso natural juntzan danekin eta oso, oso ondo oso no pasanunei esan eta lasarteri erreferentzia egitearena bai, eh batez ere uste eh ustez bai esen <laughs> esenatoki bezala, ez, erabilitutela ditutela lasarteko leku batzuk. Igual ez dira zehazki aipatzen, baino bai, bain, ez, eh liburu hontan eh esango nuke, baina azaldu dira bat ez dakit bizizan nahi hainbat leku, badez Granada azaltzen da, Granada ere bizizan nintzen, Gasteiz azaltzen da, Gasteiz ere bizizan nahi, eta netzako lagu, bueno, agarrantzi hauki duten leku batzuk, azaldu dira, estenatokio gezela, eh, gehien bat, beste, eta lasartere, bai, azaldu hainbat txoko azaldu dira, lasartekoak. Bestalde, asian nahi patu dezu ez, zagian zure proiektu nagusia edo elburua, etzela liburu bat idaztea, baina suposatzen dugu idazle bilakatze hortan edo babadagola prozesu bat ez, aurretiko ikaspenen batzuk eta gero, bali burua idaztea bera ere, ikaspen prozesu bat edo izango dela. Eta jakineko genuke, azure ba, ibirbideak asu horretan zen izan den. Bai, bueno, idazle bilakatu noiz bilakatzean zer dan e, bilakatu hotele naizen, eh <laughs> bai, da gai bat oso zaia, ez? Baino bueno, ni idazle hartuko eh idaztea gustatzen zaiona bezala, ez? Mendizala mendia dona dan bezala. Eh, ez dakit, ba nekasoa mentzat beti danik, ez, gustatu zaite his, historia gustatu zaizkit, entzute eta sortzea eta idazteko joera hori ba beti eduki det. Gero egia da, ba, bone, bat, aurrea, em, Eta segun ze proiektutan sartu nahi dezun, ba, disiplina gehiago eskatzeizula, dedikazio gehiago. Eta nik batez ere hori ez, asko irakurtzea edo, edo historio asko jasotzea ez, bai izneiteketan zarken bitartez, bai ikusentzun ezko bitartez, gustatzea, historiek ikusi eta destripatzea ez nekin pelikulatu gustatzea izneiteke hamez gaizto bat askotan. E, edo, ez agit, bai, bak, bai, gustatu dute zeizu ez, dena tripetaino tri, tri sartzea historioetan, pertsenaietan, eta gero zu ere sortzen haste ean, ba, ba, berdin. Netzakoko garrantzitsua izan da, e, ere bai, e, aukitza jendea, e, ba, plazerroietaz e, e, diskutatzen dune ere bai, eta bere ekin partekatzea ez. Ze, beti prozeso hauek oso bakartako balia bezala saltzen dira, eta ba daukate hortik, baino nik uste, Itzeiteko norue daukasunean, ez da baidatzeko daukasunean, irakurri dezunari buruz, edo idazten izan buruz asko askoa berazten ez. Eta bat zuten igual ere falta eh, faltaa hitu zuteni. Aiz asko lagundu zian, ba, ba, irakurtzaleazan jende gehiago ez dutzea, bai idaztea maitezun jende gehiago ez dutzeak. Ez? Eta ariekin, ba, bueno, ba, bidali gauzak, fituak jaso zukere bere gine irakurri, beste gauzak irakurtzen ere pila bat ikasten da. Bai, eta gero idazten, ba bai, liburu bat idazteko prozesu hortan ere bai, ba bai, ba bai, mamu asko aurrin Partekatzea erabakitzen baduzu ja beste mamu batzuk ere azaltzen hasten dira, ez? publiko publikatzeko eh autu hartze baduzu. Orduan bai, eta eta eta, eta jarraitzen duzu, ez? E, e, ikasten gerora ere ez eta bai. Ez da giderantsu dizu bete. Bai bai. Bai, Ibilbideak komentatu duzu ta ginek nahikoenuke ea zure ogibidea dan eh idazleizatia eta aldi beren ba denbora eskaintzen diozu idazteari. Ba, eske ogibidea mm, Euskalherri ni eztekin norbait bizidan idaztetikan. E, literatura idaztetik, eh, izango e, duke ez ez eta hiru bizi badia ezaberai liburutatik da gero hitzaldiak ematetik, enkargoak idaztetik, ez? Eh, uste igual ez dakigula batzutan, ez? Eh, egiten egoera zeindan eta eta imposiblea da euskal panorama mentzat hortaz bizitzean ikuste izinezkoa dala. Eh, izan bezala gutxi batzuk daude igual enkargoetatik eta hitzaldiak ematetik eta liburu ez gain, igual hola or, bizi daitezkenak hortatik, baina oso zaila da. Ni berez, e, bueno, artaren historia ikasinun, eta gehien bat lan egindet, e, ba, bueno, kudeak eta kulturalean, eta, eta arte bita arte karitzan, proiektu ezberdinetan, eta, bueno, haina azken urtean, e, gido hilari ere ibili naiz e, eta ben, baina, bueno, hori azkenean, eta, sa, entretenimendu programak dira, ez? Ez da, literatura, idazkuntza, ez da, beste gauza bada, ez? E, idaztea da, baina beste leku batetik, eta, Bueno, experiencia bezela ba ematen du ikasteko ere, baina da beste, beste kontu bat. Eh, ordun bidea ez ez da. Eh, beste galdera. Eazen e, bat denbora eskaintzen diozun idazteari. Nere kasuan boladakadoa. Eh, badaude boladak eh horna e, dure aurran eixeri eta idazten denbora gutxi pasatzen dutena, baina bai egia ja, normalean buruan bultak abeti daukazula zerbait, ez? Edo irakurtzen nahi zein zerbait, e, kodernobaztarretan apuntaz dituzun gauzak, buruan egoten da normalean e, gauzak. Baina idaztera eixeri ni ez nahiz metodikoa da disiplinatetan ni egunero adibidez ez nahiz eixertzen. Baina ja zaudenean zerbaitetan em murgilduago, baka sortan bai, ez, egunean pare bat ordu behintzat eskintzen diazu. Talbadezu bazakira eztegurten egun oso eskinei, bazkintzen diozu. Mm -hmm. Tanaiz eta gaur egun monagoera, esan dezu bezala oso zai aizanez, literaturatik soik bizitzeko, e, imaginatuko hagenu aukera egon litzatekeela gustatuko litzai zuke hori izatea, la... ba, eski oso zai eruitzatitu imaginatuko. <laughs> <laughs> <laughs> <litzate. laughs> Baina ba zaket um probatzak mereziko luke eh? egoera egoera er, hori emango balitz e, ez eh eta batez ere gustatuko litzai dake e, formatu ezberdinak probatzea ez ba hori ba esan dizuet bueno bai televizak entretenimendu gidoi formatu hori probatu ahal izan dut e, lan bezala baino azken aldian ba ez dakit ilustratzaile batekin ere e, lan bat egin ahal izan horrein esaltzea zenbana bil, doilari batekin eta aktore batekin, ba, beste disiplina batzutatik zutatik formatu berriatan jolastuz adibidez, bai gustatuko litzaiak, gauza berrik probatzen ez, beti, em, bai, hola balitza adibidez, hola jake jarrian utopiko eta, <laughs> eta eta idealista, ba, bai, usta, bai gustatuko nukela asko bai. Hai batituzu klaue batzuk bai euskal literaturgintzan inguruan baina jakin nahiko haik, nuke ez da ikusten dela euskal literaturgintza eta ea antoratuta dagoen edo ez Ja, eske e euskal literatura munduena oso kuriosoa da, ez? Eh? Kanpotik ematen du igual dela zerbait eh, akotatu daitekena, ez? Baina gero Ez dago, oo, zakit, esaten zula hoe, ez, baino ez, ez da gogela bat nun denak herrita dauden eta harremanantzen diran, ez. Ez da ba argitaletxeak daude gehiago literaturaren industriari, ez. E, begira, idazle elkarte bat, idazleen elkarte bat dago, ez. Aimar gauze erresteko lan asko dutenak baino antolaketa bat, eh ba, ba, bertsolaritzaren munduan ikusten dana bezelakoa nik beintzat ez dut ezagutzen. ikusten uste gehiago taldeak edo argitaletxe bat zuen inguruan, edo bueno, edo jarreman pertsonaletatik em, eraikiak baina esango nuke, nik esango nuke ez da gola holako antolamendu, antolamendurik eta iti duditzen behintzat. Jakin mm -hmm. dugu bezalde, bueno, ba, gaur egun gotez zuen inguruan itxialdian zehar kultur gire bat egitala de deitu zutela eta zuk ere bertan parte hartu zenuela Eta ba nola ikusten duzu krisiari krisialdiaren osteko testuen guru hauez. E, lehenago agian ja zaila batzen ditea turritzatibititza, bagian orain zaiago edo, eta horren aurrean e, alternatiba berriak sortu direla uste duzu. E, ba esan dezun bezala azkenen egoera beti izan da zaia ez. Eta nik uste ba, krisiak askotan balio zaketela... E, Oia, ja, agerian gara adinez, edo, bueno, edo, baigainene txaloa jotzeko, ez. Baino bueno, greba digitala deitu zitzaion hori, biskaberezia izan zan, izan zan, biskabat nik uste, e, ba, aldarri iteko modu bat azkenian, ez. enei pozitu behitzen zait batez ez ere, e, elkartzeko aukera bat eman dezakelako, ez. Nik uste, lehenago ere saiakerak, egon dirala, ez, kulturaren eta sorkuntzaren egoeraren ingurun, ba, ba ere joda, joda instituzioetara, eskatuoze bueno ba kulturpolitikak be, be, begiratuz berdiela beste alternatiba batzuk existitzen diala urrutira jun ba, iparraldeko konpainiek eta ez daukaten intermitentzia, eta eta enbat hartu daitezke hloeek edo beste batzuk proposatu baino berriro ere kasuak beidatzeko e, garaia badala eta eta talde txikia goitetetik jaiginda saiakera hori ez Baino bueno, baino, ikustea momentu hontan aukera izan daitekela eh, bueno, indar gehiago iteko jendegeiagon artean baitxeropenak bizten du. Egia da ere taldeazuma taundiagoa tanitzagoa, hori hori kudeatzea saiagoa dela, ez? Eta eta horren, esakitu, hartuko dunak, hartukodunak e, hartuko hartukodu, ez? Horrek denbora bate du ere, lan bate eskatzen du. Azkenean ba beti pareta horren horren kontratalkaga baina ni, ni txero pentsua irudituzitzaidan e, elkartze hori, bat ez eres, disiplina ezberdinetako jendea ta, eta azkenean e, naiz eta ba, musika munduak dauzkan beharrak eta dantzak dauzkanak edo edo ikusentzureko dauzkatenak ezberdinak izan, denok e, sektore guztitan, denok e, sumatzen egun behar larri bat dela, ez? Kultur egoera eta kultur politikak eta sortzaien egoeraren aurran zerraitein behar dela. Itxialdean eh, terzingurakin jaraituta azkenean denentako ez geldialdi bat izan da itxialdia eta baita sortza ere. Eta jakineko genuke, ea nolara gindiztun itxialdiak eh, ez zure esorkuntza prozesua. <laughs> Itzaite genuen hontaz, eh, txintxarritik inzikuten ere, eh, bueno, anelabaka, eh, Josemaria Girretxe eta... No? E, Baik kurz ez ateratzen. Eh, Beatriz eta Isabela egintzen duten elkartat. Ta hondatu zit denen ginenes. Eh, asieranzan ezatzen, uaha indumoa pilatukikoet, ez? Zain ni, netako parai ondi bat izan da. E, gaina justo, bueno, lehenago lanean lenean auritzen ordu asko eta eta ja ne gogoekin ere denboa ardua izateko, bueno, ba hor daskasun ideia hitzal hori gusteko aber zerbaiten forma duten. Baino nere itzialdiak, e, bueno, Azkenean eh bueno, Itxaldeak beak ere beste mamu batzuk ekarri ditu, beste kezka batzuk ekarri ditu ta netzako ez ta izan egoeraik em, egokina hortarako. Eta bueno, azkenen tratu batimorenstan nere buruarekin, nik ez dut behartu zer produktibo beha egitea eta beak nei ez dela ta geioman. Horr orritxia piskata dostasun batea. Baino bai adibidez ekarri dit eh esan dizuten bezala beste em, Beste sortzaile batzuekin, no gauzak itegogoa azken beste jendatekin hitz egiten hasita gauzak martxan jartzeko. Orduan igual nik neretik egin hori aparkatu egin dit, itzialea, baina beste gauza batzutarako ateak iriki dizkitela esan daiteke. O, bueno, beintzat martxan jartzeko gogo hortaz hitzen negu eta eta hor gabiltza. Ordun, bueno, ba ez dakit. Hortze, gazi gozo pixkat. <laughs> Eta hori lotuta, bueno, lehenago ere aipatu dezuezu, eh, gidoilari eta aktore batekin edo, bueno, hitz egiten zenbeltzala edo etorkizunerako esku artean badakazu beste proiekturik edo. Oraingoz jolasten, eh, e, jolasteko asmotan. E, ez daukau, eh, soa indik ez daukaue soinik ez dago forma minimoa daukanen zer, baina bai, eh, la, batzuk elkartzen hasteko gogoekin gaudea, berzerbait ateratzen dan, e, ilustratzaile batekin ere bana gabil beste aspalditik beste egin nahi degun gauza bati e, eusten gabitza, baina gero ez dakizu dan, ez hor gauzat zitze dieak beti holako za amaitzu, ez, baina bueno, holasteko bai eta hoengoz konplizedoaz gau, hasik e zentzurtan bai pozik, horrenako, baina bueno, hoengoz bestelako helburu finko egabe. Mm -hmm. Oso, ongi, ba, bueno, beste zer, zer zer gaitu nahiko bat zenu ba aurrera, eta bestela gure partetik mila-mila esker, gaurkoan palmundo irratian egonin zanagatik, ondo segi, eta nahi duzunera arte. Zuei, zuei, eta irratxe haio boliteago ere bai, esker kasko. Miss Bolivia Sientia que sanna me buscas me escribes por Facebook me llamas se parece amigo a mi ti te quedo fría en la cama que garrum te fuiste de mi casa sin pedir ni tengo esta herida que sangra y no cierra y no sé qué hacer, que si algo leo. Hola, mejor que mal acompañada sola. Afuera el viento tibia haciendo cola. Si yo fuera vos estaría volá. Vamos a meñar la rola y digo que la tienes que dejar. Si no te supo respetar. Pero no tienes que olvidar que hay amor del bueno y que está por llegar. El dolor no funciona. Y perdona Santa hay que limpiar la zona para volver a nacer otra vez <tose> Gizik, tranka y bosque papelón Al final yo tenía razón Me decías mentiras, mi amor Me zarpaste bien el corazón Y ahora lloro y me duele un montón Y ahora tomate Mi Eta jarraian institutuko ozaintza sareak, ernaiek eta zorginjaiak Elkarlanean abiatu duten prozesuaren berri emango da. Ez galdu. Kaixo. Bueno, COVID-19-ak lasarteko gaztengan utzetako ondorioak aztertzeko helburuarekin zorginjaiak institutuko ozaintza sareak eta ernain artean prozesu bat jarri hormatzen. Bueno, prozesua hau izan da galdetegi batitean en Zabaltza eta ondoren emaitza ba, horietatik en gazteon Engazte honartean ba, ondorioak atera eta lanketa batitea Eta, bueno, oaintxe bertan galdetegia bukatu berriakau Eta malauta hori tamarra dintarteko egin dago zuzunuta bueno, ba, Egorari buruzko ideia horekor Eta Zabala edukitzeko asumoakin ba, Arlo ezberdinak planteatu dira Hain zuzen, hezkuntza lana etxe bizitza, arreman sozialak, aizialdia, euskara, komunikabideak, kontrola, instituzioak, genero zapalkuntza, militantzia, jaiak, ingurunea kontximua eta asasuna. Eta bueno, ba, harlo asko dianarre, en, en pixutxuaz izateko, abostan behar minututan betetzeko en galderako purua jarri deu. Eta bueno, ba, oaintxe hortan bazabaltzeko bidean gaude, eta aliketagazte gaiengan iristeko helburua daunez, ba, betetze animatze zaitu zego, eta oixe, ba, gerozta parte hartze handiagoa baldin ba, ba ego ere arrealeak gehiago gertuatu, eta ondorioak ere berasgarriak izango dialako. Eta, bueno, eganda ba, arte dago galdetegi airik eta egandetika burrera ere ondorioak eta lanketak egiteko ere gure berri izango ez zuen, ozake, hoxe, animatu eta da dena. Benga, ondo izan. Eta gaurkoan, bestalde, eta arte txobatezken jenaiko goni hoke erriko aizialdiari ere, Alde batetik aipatu duela urte bete inguru sorrin jaien taldetik sortu zen belarme eta menditaldeak jada itxialdi osteko lehenengo irtera egin duela. Pasaden larun bat honetan egintzuten daialdia eta hemen sortzi gazten guru bilduziren donostiatik pasaiara bideko ibilbidea onez egiteko. Eta jarraian antza bazkaria eta kalan baino ere hartzeko aukera izan zuten, be zemendik aurrera udari begira suposatzen dugu irdera gehiago ere anandoatuuko dituztela eta bertara animatzera biltzen zaitu dugu. Eta bestalde aipatu asteburu honetan kainaren bost seian izango direla e, zabaltako jaiak eta nahiz eta basorren gaia bezarae, asiera ba, batean egoera dela eta zaia suertatu gaurera eramatea, ba, modu simbolikoan eta segurtasun neurriak beteta izango dela ekimenen bat bertan. Eta azkenik esan batxakun kulturrelkarteak ere hartu duela udako egitasmoen inguruko erabakia, eta eudaleku itxiak bertan berak eratu da dira ere, eudaleku irekiak e, beste formatu batean edo E, normalean ezagutzen ditugun oiko udalekua kezadira izango ere, ba, aurrera eramatekoa lehen egingo dutela, ba, geure herriko aurren haixialdi ja, bermatzeko asmoz. Eta herriko berriei dagokienean esan, bihar osteguna iaren laua, zazpitzer ditan okendo mobilizazioa deitu dela, Leroyen Berlin bai ez gubertako merkataritzaren alde lelopean, eta jarrean izango dituzue xetasun gehiago. Kaixo eta mille esker, eh Palmondo Erraticoi eh, aukera hau dotartetu hau eh, eskaintzatikan. Jakingo duzuenez, ba gure udalerrian lerromlin eh, multinatzionalak eh, establezimentu o establezimentu handi bat eh, erekin nahi du tresategi mendiaren eh, magalean eta hori dela ta, ba, bueno, kanpaina txiki bat egiten ari gara eta eta mobilizazio bat plantatu dugu biharko. Eh, agian azaltzeko nondiatorren guzti hau, e, jakin ba, bere oinarria 2005ean lasarteko udalak konartu zituen eh arau eh daudela. E, arau hauek hainbat e, lur klassifikatu zituzten urbanizagarri bezala e, teleesaretegin mendienen inguruan eta bertan ba ezarritu duten ba, batez ere jarduera ekonomikoak e, bai industrialak eta eta, eta tertziarioak. Bai, e, batez ere bueno, e, garai batean lasorteko udalak izan zuen interesa... E, teresategi gain edo, edo iparraldean e, ezartzekoa izan zen, ba, bueno, zehazki e, haugeita meretzi teresategi egoa edo deitzen zion eremu bat okupatuna izan zen, ba, bertan egun da berro metro karratuko azalera bat hartuz, eta bertan, ba, hainbate jardura ekonomiko tarako, e, da, bueno, ba bai bairemua sailkatuz egia esan, e, e, momentu hartan ia tresate guztiak okupatzen zuen eta soilik eh oso eh ikonoko, diren eh lau pinuak eh dituen baino bueno agizuen ez horre bai auzotik bai zabletatik eta bai herrimailan ere Ba, ba, bueno, borroka herritarra izantzen eta eta teresategi e, bueno, proiektua ba, bertan bera geratu zen. E, zehazki, ba ba bueno an eh an sartu izan eh udalberriak eh Irbizpi zituelako ba bertan beratu zuen. Baina e, Iparraldeko Magalean Eh, bueno, e, bai, bigarren Donostialdeko bigarren gerrikoak eta baita N1 eta eta e, elkarketak eh duelaia urte asko kaltea kalta egin bat zion ere mendiari, ba bueno, bai 2005eko miat, miat, arautsuziaio haiek ba 93 Tresategi zeneko ba beste eremu bat eh sailkatu zuten eta, eta gaur egun e, eremu hori xe da ba Alderoin e, nahi duena. Noski, e, eremu hori hasiera e, batean e, erabilera industriale edo erabilera industria eta tertiaria jasoteko, jasoteko pentsatu zegoen, baino eh udalak ba pentsatzen Alderoin Berlinen e, eskaintza bat jaso ondoren ba bueno ba bai irizpide zaldatzera bakizun eta eta pixkat urbanismoa lakarra daitez zaiona edo pixkat leroin berlin multinazionalarein multinazionalari egokituko zitezkion e, baldintzak e, ezartzeko hartzeko ba irizintza berri bat e, egiteariekin zien Eh, Eremunek 31.000 metro karratu inguru eta 20tik 28.000 ba basoak eh, okupatzen du ezta gaur egun em eh, bueno ba zuhitzez eta hostozabaldunez zuhitzez besatutako e, baso bada eta bertan ba ikararizko egin eta 35 metro berago egongo dan ba Leroi Berlin e, merkatal handia e, ba eraikitzeko E, aukera sortu nahi da. Eh, bueno, esanbait ere, baien asmo hau e, momentu honetan, e, mundu mailan eta irigintzan batez ere lanean laneangabiltzan eh lagabiltza artean eta eta beste beste jende askota askoren artean. Eh Ba, bueno, ba, ba beste Irizpide bat non, e, bueno, era honetako jarduerak alde batea e, uzten diren alegia e, periferiako e, merkatal merkatal establezimentu eh aun e, argi dago muy cortasun e, jasangarriaren aurkadoa zela. Baita e, tokiko ekonomiarari kalte egiten diotela eta baita hirietan e, edo hiri nukleo, e, ir, nukleoetan oh hiri bilbean e, daude dago bizi, e, bizitzari ere ba, kalte egiten diola. Hori dana ja dagoeneko gaur egun, e, Euko Autono Erkidegoan ditugun e, planeek ere jasotzen dute babade digan e, bai Donostialdeko e, ba, zatikako planak, bai? Eta besteditan eluralde antolamenduko gidalerroek erea, ezta? Eusko Autonomia Erkidego mailan e, ba, bueno, e, goren dauden eh gidalerroek aiek ezartze dute oinaritzko markoa, gainontzeko plan guztiek jarraitu berutena eta haiek argi diote eta 2008-an duela gutxion hartu zen e, dokumentu hau era ba, iraunetako e, jardueraak ez direlarekin behar ez da? Merka, ba, periferiako merkatal zentrua handi hauek edo merkatal estabezimentua undi hauek ba, bakalte garria direla. E, arago joan da eh 2009 ekainean Eusko parlamentuak ere onartu zuen lehi bat honen aurka. Eh printzipio berdinetan oinarrituta, esaten duen bezala mugikortasun jasangarritasunean, eh tokiko e, eta bizitzan, ba ba debekatu egitenuen eh ba merkataldezta bestementu periferiko hauek eh zartzea eta hori ba Alderdi politiko guztiak onartu zuten. Egia da eh sustatu zutenak EH bildu podemos eta PP izan zirela, baino baina azkenean eh bai PNV, eta suek ere ba, onartu zuten. Kontua da ba horre horrek badula xedapen geigarri bat non eh, dagoeneko eh, marchan zeuden planak eh bueno, marcha maino geiago onarpena zuten planak ba, aurrera jarraitzeko aukera aukera dutela. Noski e, bueno, hor bueno, or badakizue, eh tresategi bai, baina parean ere belartza bi ez bazegola mak, beste makroproiektu handi bat, ma bertan hainbat jarduera ekonomiko eta bueno, hainbat establezimentu handi ere jartzeko. Bueno, bakasua ba kasua da, ba tresategi eh bienbeineko onarpen hori, ba legeago atera, baina iruilebetelenago lortu zuela eta belartzak ez eta orduan belartzak ba, bertan bera geratu dago belartzako asmoie merkatal establezimentu handi e, jartzeko e, aukera hori alde batera jatu da eta tresat egin berriz ba aurre du e, noski aurre jarraitu du baino legeak jasotzen dituen printzipio guzti hoe norka beraz ba, ba bueno, egoera horretan gaude orain ezta ba eta gainera ba, bueno, ikusita Ba, pandemia honek e, ze eragi izan duen ba gure udalerrian ba, ba, bueno, ba, ikusten dugu ba ekimen bat ba erabate burugabe dela ba, esan bezala, eh printzipio gehien artean e, tokiko ekonomia ba bestea dago eta eta pandemia honek e, bereziki tokiko ekonomia hori da gehienez zigortu duena Eta, eta merkatari dideak, kaltetuen e, atera dideena guzti honetatikan e, seguraski eta orain ba, pandemiatik atera ezgarrenean eta alarma egoeran gaudenean ba, lasarteko udalak ba, hartu du egabakia ba, orain dugu eta kalte gehiago egingo dion e, plana m, ba, aurrera eramateari. Beraz, hori ba, ba, bueno, da pixka bat e, azaldu gerrekoan ikuste eta eta bueno, ba, besterik gabe, e, deialdia luzatzea, ba, ba oraindik ere gustegulako eh, badagoela aukera proiektu hau geratzeko, eh, urrengo astean izango da, eh, udalbatza non eh bozka emabarko duten eta haste bete dugu beraiek ba, hausun hartu eta bere iniritzia alda ezaten. Horreti ba, bueno, e, biharko dialdi bat egin dugu, euken duk plazan, e, elkarretaratze bat izango da, e, beharrezko segurtasun neurri guztiak e, hartu beharko ditugu, baina alden eta jende gehien e, gerturatzea nahiko duenuke ba, erakusteko, ba, ba, bueno, Berkat, bertako merkataritza eta tokiko ekonomia babesteko babesteren alde gauela eta horrelako multinazionalen makroproiektuak proiektuak ba ez ditugulanai. Eta hoixea guztia ba babesterikabe ba eskarrik asko animatu bihar azaltzea eta eta hoixe. Bueno, ba, aio. I don't know, I don't know But he must know That I'm not like no other fighter I I don't know, I don't know I don't know, I don't know I don't know, I don't know I dime Que es lo que piensas de ayer?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 polizia, hay que ser demasiado polizia yo te la lío con cuatro hackers y tres colega en quien confiar a los que leba decían, pero todos hicimos lo que se podía y no se podía hacer nao, posaba prohibido por nuestra seguridad crecimos en jaula y yo creo que ya me cansao de callarme palabras, así que voy a desbordar Me vuelvo quizás, me vuelvo mala por la calle de la capital por la calle calles de la capital de la capital Me vuelvo quizás, me vuelvo mala, prohíbeme algo pa' que lo haga la calle las calles de la capital de la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 Adi, ez galdu asteontako gomendioa. Gaur gomendatuko izudena gauza bakarra izango da, baina liberean formatu eta hizkuntza ezberdinetan topa ezaketzuen zerbait. Eta gaur gomendatzeran indoa nain zuzen zientzia fikzioa da. Duela gutxi, bimilaeteme zortzian usteet, atera zuten dokumental bat, Los Mundos de Ursula Kale Eguin e, deitzen zana? Horrein dela gutxi ikusi alizan dut eta benetan aluzinatu dut zinago oso, oso oso dokumental ona iruditu zait. Eta baitare iruditu zait, e, bastante ondo erakusten dula enjustu neri zer interesatzen zaitan hortik. Eta neri zintzia fikziotik interesatzen zaitan, nola jendearen jende askoren irudin dagona? Bizigean jende artea, baina ontenekin eta berdez... Eh, ez, azalberdearekin, ba nola irudikatzen dugun, eta nola zientzia fikzioa idaz lehasko kerabili duten mundua birpentsatzeko, ez? Eta, ba, ezagutzen dugun jendartean ematen ezdian dian bezelako, harremanak, emanalko dian jendarteak pentsatzeko, eta e, zapalkuntza eza eman godan jendarteak e, pentsatzeko, eta ba duka, elementu oso askatzaile bat ez? Eta askotan iruditzen zait murri zen dela antena jartzera eta bai egon goda, egon goda, egon goda nes? E, Zientzia fikzio bat baino interesgarrien iruditzen zaitan aneri behintzak da injustu hori aukera ematea Bestelako errealitateak eta bestelako munduak sortua izateko ez? Gainera, e, kasu batzutan zerotik, edo bueno, aldan zeroenetik pentsatzea mundua nola izango litzateken, nola erlazionatuko litzateken, nola erlazionatuko lirateken izakiak eta superinteresgarri iruditzen zait. Horrek egin du, sektore baztertuetako jende asko gerturatzea zientzia fikziorara nahiz eta horrein e, dela oso gutxira arte, oso gauza minoritarioa izan da, ba duka, azken garaietan ari da e, sortzaile pila bat, bon, azken garaietan nik ezagutzen detela, no? azken garaietan ari da jende pila bat enfokea hor jartzen ez? Ekumen ezberdinak eman dia, submundu hori ezagutzeko, Haibiez, e, Bilbo negin zan zientzia fikzio feministaren festivala antzible dituzetzen jona. E, Gaztele erazko idazleen artean bago lan abin bizzible ditzen web bat, saiatzen dena zientzia fikzioko emakume idazleen inguruko informazioa zabaltzen eta E, jendeari pues, e, larazten saiatzen nula centralizatu informatu olako funtzioren batekin. Honez haain baita ere hiri istenzia edo enpotradoraz bezalako liburuak daude. Lehiak eta ezbernietatik ateradiannak adibiz hiri istenziaren kasuan. Et, eterarautik kanpoko pertsuneaiak e, uki behar zituzten relato guztiek, baina, Etzun horrek izan behar, relatuaren, oza, sea, etzun pertsonaia hori, eterara kanpo egoteak, etzun izan behar, e, relatuaren gain nagusia. Gain nagusia beste bat izan behar txan. Eta, enpotra adorazen kasuan, ba, naizutena esploratu zen e, literatura fantastiko erotikoa. Honez guztiaz gain, badude baita ere, editorial batzuk horrelako obrak bereziki egitatzen dituztenak, ez? Nik bi ezagutzen ditut eh, bat eh, krononauta deitzen da eta bestea editorial zerbero deitzen da. Eta, bueno, krononauta ezagutzen dut, liburen bat irakurriatelako, baino gehiago ezagutzen dut editorial zerbero eta ateratzen dituzte iruilea betero liburuak. Eta superinteresgarria irutzen zaitzen foketatik sortzen duten. Denak dialako ez du zertan izan pentsamendua eraldatzera bederatuak, batzuen izan daiteke, barrenak azaltzeko baita ere, baino. baina oso-oso puntun nere... Neretzako edo, bueno, nerezagutza rentzako e, zoikoetatik, ez? Eta superinteresgarria egiten zaitegi, esan jende horrek egiten duna. Eta, klaro, behin nolako gauze zitze egiten jarrita, ezin aipatu gabe utzi nire Noel Stevenson maitea. Noelle Stevensoni komikietatik ezagutzen dut. Gazteleraz, Leñadoraz edo Nimona, e, bi komiki ezberdin dira. Eh? E, leñadoraz eta Nimona dauzka. Eta serie bat egindu oraintxe bukatu dana, xira deitzen dana. Dala, aspalia aspalia aspalia egindako sira-ren bastante ezberdina. Nikuste hor ikusten dala bastante argi, Zientzia-fikzioa eta kultura-fikiaren inguruan mugitudan jendearen evoluzioa edo behintzat ze publiko ezberdinetara iristen da, ez? Eta zira eske iruditzen zait liluragarria. Bera, Noel Stephenson oso no, kier eh? iruditzen zait liluragarria. Lehnadoraz da komiki bat dagona bai, kanpaleku batean kokatua, udalekoak izango galira bezala edo eta ba, danesk eta lebat, e, abentura ezberdinak behizitzen dituzte lata hori. Superinteresgarria da, lehenadorezek dauzka kapituluak eta kapituluak eta kapituluak eta kapituluak eta kapituluak eta kapituluak eta kapituluak e, inexistenteak dira. Osa, mutiliak ateratzen dira oso noizean behin eta oso oso oso oso modu sekundario batean, ez, behienean. Eta e, liliura garri eritzen zait, beraien mor, kanpalekuko eslogana da gazteleraz e, amistada tope bezala itzuli dute. Eta da hori, e, pertsona ezberdinak, ezberdin erlazionatzen dira, ez nola euren artean babesten dian eta indartzen dian, ez? Gero e, nimona dago ere eta nimona da liliura garrien porque munduko gaizto txintxuena eta munduko tintjoa gaiztorena da ditu. Osea eske liluragarri irutsitzen zaiz ze ondo egiten duen hori e, tipa honek. Ba, xiran ere bernia hartuten da. Xi ikusten duzu eta Oso zail da esgelitzail iluratuta gaiztoarekin eta ez gaiztoari aliketa ondoen jote guztia ez desiatzea, ez? Eta hori, buah, hori Kristona. Sidaranya dijo a e, leñadoras zen hildotik, bai mutilgeia o ateratzen dira, baina berriz oso oso oso secundariaak dira porque e, garrantzitzenak neskatalde bakia eta bueno, e, mutil bat neskatalde horrekiko nahiko gertukoa, baina Baina ez da presentzia zentrala, eta lilura garri iruditzen zait, planteatzen duten du ikuskera guztia. Osa, ni oso, oso, oso fana nahez seri horrena, eta gomendatzen dizuet oso-oso fuerte, alba ez dute ikusteko serio hori, porque e, marrazki bizidunak dialata jende askoren rarretik kanpo gelituko zen segura aski, baina ezki iruditzen zait izugarria, Osa, naiz oso fana. Kao, ni, ni nator sortzailearen fana izatetik orduan da gean jarri diot go gehiago ikustean eh la hori aian jarri diot go gehiago ikustean eta gean ere gustatzen zaiz eta baino nik komentatuko ni zueke ere ikustea. eta hau izan da gaurko gomendia e, iruditzen zait, bastante basante pizta emandiz kizuela e, nei balin baduzu eksploratu eta bideoberriak E, saiatu ba, nondiko eukia lizteteko. Eta hori, ea baliagarria zaiztuen, eta ea interesgarria zaiztuen deskubritzen duzuan guztia. ondo izan eta aurren arte. Eta amailerara iritsigea, gogorera zinaizizuet, hemen tse izango geala, stream.maritsusarea.eus.b.zortzimila barra, palmondoirratia linkean, azte azkenetan arratxaldeko zortzitan, eta larun batetan eguerdiko amabitan. Eta gogoratu gure blogean podcastak dituzuela eskuragarri, zuzenan entzuteko okerarik ez baduzue palmondoirratia.noblogs.org linkean. Eta telegrameko lasarte kanalean baitari.